Julian, Dick, Anne und George und Tim home, yeah. Wieder verbrachten die fünf Freunde ihre Ferien auf Kiran Cottage bei den Eltern von George. Doch sie konnten nicht im Haus schlafen, weil ein Sturm große Schäden angerichtet hatte. Onkel Quentin besaß jedoch in der Nähe von Kieran Village eine kleine Insel. Und dort schlugen sie ihre beiden Zelte auf. Eins für die Mädchen, eins für die Jungen. Und Timmy, der Hund, der Fünfte im Bunde, schlief mal hier und mal dort. Am frühen Morgen, als die anderen noch schliefen, durchstreifte George die alte Ruine, die auf dem höchsten Punkt der Insel stand. Hey, was ist denn das? Da sind Leute mit einem Boot gekommen. Zwei Männer? Was wollen die denn hier? Die wissen wohl nicht, dass diese Insel Privatbesitz ist. Na, denen werde ich was sagen. Dies ist genau der richtige Platz für uns. Hier hört uns keiner zu. Hoppla, was soll das heißen? Sie wollen nicht, dass jemand zuhört? Geheimnisse also. Jetzt gerade. Sie dürfen nur nicht merken, dass ich hier bin. Besser besseren Platz als diese Insel werden wir kaum finden. Wir haben einen schweren Job vor uns. Alles muss genau überlegt werden. Wir haben bereits Juli und am 30. muss die Aktion steigen. Wenn wir sorgfältig genug planen, klappt es auch. Wir schaffen es schon. Vorausgesetzt die Informationen stimmen. Ich habe alles genau geprüft, Karl. Hm? Uh, Sir, nur keine Sorge. Das Schloss liegt weit ab von der nächsten Behausung. Selbst in der Ferienzeit taucht da kaum mal jemand auf. Und die alte Frau lebt da ganz allein, das ist sicher. Mir gefällt nicht, dass wir bis zum Monatsende warten müssen, Lenny. Geht das nicht anders? Leider nicht. Dave kann nicht vor dem 30. Juli hier sein. Und ohne ihn geht es nicht. Na gut. Fassen wir uns in Geduld. Die Frau muss verrückt sein, dass sie allein dort lebt. Mit so vielen wertvollen Edelsteinen. Das sind einmalige Stücke. Wundervolle Diamanten und Smaragde. Familienerbstücke, nicht wahr? Ja, Königin Victoria hat sie einem ihrer Vorfahren vermacht. Ja, weiß ich. Komm jetzt, Lenny. Wir gehen zum Boot. Sie gehen. Endlich, ein Glück. Ich verschwinde besser. Vielleicht kommen sie zurück, um nachzusehen, ob sie wirklich allein waren. Puh. Sie war noch nicht weit gelaufen, als ihr Julian, Anne und Dick entgegenkamen. Die drei Geschwister hatten nach ihrer Cousine George gesucht. George war ein Mädchen und hieß eigentlich Georgina. Aber sie hatte es lieber, wenn man sie George nannte. George, hier bist du. Wir suchen dich überall. Was ist los mit dir? Du siehst ganz blass aus. Ist sie ein Schreck in die Lieder gefahren? Warst du etwa in der Folterkammer der Burg oder hast du einen Geist gesehen? Gut, dass sie nicht bei dir war. Unsinn, ich bin einer Verschwörung auf die Spur gekommen. Eine Verschwörung? Was meinst du damit? Da oben bei der Burgruine waren zwei Männer. Sie planen einen Überfall auf ein Schloss, in dem eine Frau allein mit ihrem Familienschmuck lebt. George erzählte nun alles, was sie gehört hatte. Also das müssen wir verhindern. Wir müssen sofort die Polizei benachrichtigen. Sei nicht albern, Anne. Wir kennen nur die Vornamen von den Männern und dass sie einen Raubplan. Nicht mehr. Die Polizei wird uns auslachen. Wir müssen es zumindest Onkel Quentin erzählen. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Nein, Ann, das glaube ich nicht. Er hat mehr als genug mit seiner Arbeit zu tun. Und wenn wir ihm mit einer solchen Sache und so wenigen Hinweisen kommen, glaubt er, wir spinnen. Ja, da könntest du recht haben. Aber was machen wir? Irgendwas müssen wir doch unternehmen. Oder willst du zulassen, dass eine einsame alte Frau befallen wird? Natürlich nicht. Ich schlage vor, wir sehen uns die Landkarte an. Darauf sind alle Schlösser und Herrenhäuser verzeichnet, die es in der Gegend gibt. Eine gute Idee, George. Es kommen ja nicht viele in Frage. Nur solche, die einsam liegen und in denen eine alte Frau allein wohnt. Morgen machen wir einen Ausflug auf unseren Rädern und klappern die Schlösser ab. Vielleicht wissen wir dann mehr. Der Plan erwies sich als gut. Es kamen tatsächlich nur wenige Landsitze in Frage. Die fünf Freunde fuhren zu ihnen allen hin. Und natürlich war ihr Hund Timmy dabei. Sie waren sich sicher, dass die Verbrecher Fitzwilliam Männer, Männers Haus oder Männer Farm gemeint hatten, als sie den Überfall besprachen. Oh je, hier sieht es aber wirklich nicht so aus, als könnten die Banditen große Reichtümer holen. Das stimmt, Dick. Aber das hat nichts zu bedeuten. Vergiss nicht, es geht um alte Erbstücke. Oftmals haben die Leute nicht viel Geld. Aber sie hüten ererbten Familienbesitz wie ihren eigenen Augapfel. Wer ist da? Ich sehe niemanden. Wir möchten Mrs. Fitzwilliam sprechen. Wer ist denn da? Ich kann niemanden sehen. Oh, Mrs. Fitzwilliam, unsere Namen sagen Ihnen nichts. Geht weg. Machen Sie doch bitte auf und reden Sie mit uns. Wir haben Ihnen wirklich etwas Wichtiges zu sagen. Nein, geht weg. Das hat man nun davon, wenn man Leuten helfen will. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir tun ihnen nichts. Im Gegenteil, wir wollen ihnen helfen. Mädchen, dich habe ich doch schon mal gesehen. Ja, Mrs. Fitzwilliam? Hast du mir nicht neulich über die Straße geholfen? Ich? Ja, ich erinnere mich. Ich habe sie zum Bus gebracht. Kommt rein. Ja, ja, kommt rein. Ich wusste ja nicht, wer ihr seid. Ja, auch der Hund kann ruhig mit reinkommen. Ich habe immer Hunde gehabt. Früher. Jetzt nicht mehr. Die fünf Freunde gingen hinein. Es war ein altes Haus, an dem schon lange keine Reparaturen mehr vorgenommen worden waren. Drinnen war noch deutlicher zu sehen, dass Mrs. Fitzwilliam keineswegs reich war. Die alte Dame machte einen etwas verwirrten Eindruck auf ihre Besucher. Allmählich aber gewann sie Vertrauen und George berichtete von dem geplanten Überfall. Ein Überfall auf mich? Oh, wie schrecklich. Dabei habe ich doch kaum etwas, was man stehlen kann. Bitte, regen Sie sich nicht auf, Mrs. Fitzwilliam. Der Überfall soll erst am Monatsende stattfinden, so dass Ihnen noch genügend Zeit bleibt, die Polizei einzuschalten. Ich kann es kaum glauben, ein Überfall auf Fitzwilliam Manor. Ach, das ist nett, dass ihr mich warnt. Jetzt fällt mir ein, was die Diebe sich holen wollen. Ja, Mrs. Fitzwilliam, was denn? Ich will es euch verraten, weil ich euch vertraue. Ich habe ein altes Erbstück, auf das die Diebe es abgesehen haben könnten. Wollt ihr es sehen? Sehr gern, Mrs. Fitzwilliam. Von einem Erbstück haben die Banditen gesprochen. So? So? Haben Sie das? Seht ihr, dann habe ich recht. Es ist hinter einer Geheimtür in einem gesonderten Raum versteckt. Eine Geheimtür? Vielleicht sollten Sie uns doch nichts davon erzählen. Ach, ihr werdet das Erbstück schon nicht stehlen. Und nun passt auf. Ich verrate euch das größte Geheimnis, das es auf Fitzwilliam Manor gibt. Sie können sich darauf verlassen, dass wir niemand sonst einweihen. Ja, ja, das glaube ich. Und jetzt passt auf. Seht ihr? Hier an der Seite von diesem Bild ist ein kleiner Knopf. Und jetzt? Eine richtige Geheimtür. Toll. Aber ich sehe keinen Schatz. <lacht> Nein, dabei hast du ihn genau vor dir. Was sagst du denn von diesem Gemälde? Ein altes Bild. Es ist sehr schön. Das ist ein Vorfahr von mir. Sir Justice Fitzwilliam von Fitzwilliam. Das ist das Erbstück. Ein Gemälde von unschätzbarem Wert. Wirklich? Ja, für mich. Es ist eine Erinnerung. Ich wusste gar nicht, dass irgendwelche Banditen an meine Erinnerung teilhaben möchten. Die vier Kinder hatten Mühe, sich ein Lachen zu verbeißen. Sie hatten sich geirrt, das wussten sie nun. Erstens war das Bild ganz sicher nicht sehr viel wert und dann ging es ja nicht um ein Gemälde, sondern um Juwelen. Die aber hatte Mrs. Fitzwilliam wohl nicht. Sie verabschiedeten sich rasch und fuhren nach Männers Haus. Doch war das die richtige Adresse? Sollte dort der Einbruch stattfinden? Hier ist es irgendwie unheimlich. Ach, hör auf, Anne. Du siehst schon wieder Gespenster. Was wollt ihr? Guten Tag. Sind Sie Miss Grant? Ja, bin ich wohl. Wir möchten Ihnen etwas sehr Wichtiges erzählen. Dürfen wir reinkommen? Ich lasse keine Fremden in mein Haus. Auch nicht, wenn es Kinder sind. Ist ja auch richtig, dass Sie vorsichtig sind. Sie leben allein und. Woher weißt du, dass ich allein lebe? Das war nicht schwer herauszufinden. Sie brauchten nur ihre Nachbarn zu fragen. Der Briefträger konnte uns auch Auskunft geben. Das gefällt mir aber gar nicht. Wieso habt ihr euch die Mühe gemacht, das herauszufinden? Ne? Ihr wisst, dass ich allein bin und da soll ich euch ins Haus lassen? Und den Hund auch dazu, das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Timmy tut niemandem etwas. Er würde auch sie schützen, wenn sie es möchten. Oder mir an die Kehle gehen, falls du ihm den Befehl dazu gibst. Wie können Sie sowas sagen? Wir sind hier, um Sie vor einer Bande von Dieben zu warnen. Und Sie? Und ich frage mich, ob ihr womöglich diese Diebe seid. Oder wollte ich lustig über mich machen? Verschwindet, Kinder! Ich will euch hier nicht mehr sehen. Aber Miss Grant, wir sind weder Diebe noch machen wir uns lustig über sie. Wenn Sie uns nicht ins Haus lassen wollen, dann macht das nichts. Aber bitte hören Sie uns zu. Was ist los, Tante Laura? <lacht> Ein junger Mann mit einem großen deutschen Schäferhund an der Seite trat aus dem Haus. Wütend knurren zerrte der Hund an der Leine. Och, nichts weiter, Mark. Nur ein paar aufdringliche Kinder. Ich glaube, sie wollen ausspielen, ob es hier was zu klauen gibt. Verschwindet, oder? Sultan wird euch zeigen, was er von euch hält. Jetzt reicht's. Wenn Miss Grant nicht zuhören will, dann soll sie es bleiben lassen. Kommt, wir verschwinden. Das möchte ich euch auch geraten haben. Das sah nach einem glatten Fehlschlag aus. Wütend und enttäuscht kehrten die fünf Freunde in ihre Zelte auf der Insel zurück. George wollte jedoch noch nicht aufgeben. Sie schlug vor, am Abend noch einmal zu Mrs. Grant zu fahren. Ich glaube, der junge Mann und der Hund waren nur zu Besuch bei Mrs. Grant. Wir haben doch gehört, dass sie ganz allein in Männers Haus lebt. Ja und, was willst du damit sagen? Na, wir sollten noch einmal zu ihr gehen. Das ist doch sinnlos. Die will nichts von uns wissen, die alte Schachtel. Gut, dann gehe ich allein. Du bist verrückt. Du bist total verrückt, George. Das ist viel zu gefährlich. Das wird sich zeigen. Versuchen kann ich es jedenfalls. Das ist keine gute Idee. Wirklich nicht. Ich lasse dich nicht gehen. Ich bin der Älteste von uns und ich verbiete es dir. Basta. Das erwartet Tante Fanny von mir. Bist du eigentlich klar darüber, was passieren kann, wenn du nach Männers Haus gehst und der Schäferhund noch da ist? Schon gut, schon gut. dreh dich nicht auf. Wir machen es anders. Wir schreiben Mrs. Grant einen Brief. Das muss genügen. Einverstanden, Julian? Ja, dann bin ich einverstanden. Gut, und morgen fahren wir zu Mrs. Langley auf Manor Farm. Das ist die letzte Möglichkeit, die in Frage käme. George dachte nicht daran, ihren Plan aufzugeben. Sie schlug die Warnungen Julians in den Wind. Spät in der Nacht kroch sie aus dem Zelt. Die anderen schliefen fest und merkten nichts. Timmy aber folgte ihr. Timmy, du darfst nicht bellen. Ganz leise sein. Wir beide machen einen Ausflug. Wir gehen nochmal zu Mrs. Grant. Sie muss uns glauben, dass sie überfallen werden soll. George stieg mit Timmy in das Boot und ruderte zum Festland hinüber. Dann nahm sie ihr Fahrrad, das sie dort zurückgelassen hatte, und fuhr nach Männers Haus zu Mrs. Grant. Sie klingelte am Tor. Aber niemand öffnete ihr. Weißt du was? Ich klettere über das Tor. Vielleicht ist die Klingel abgestellt. Ich werde an der Haustür klopfen. Du bleibst da, Timmy. Ich habe Alarm ausgelöst. Wer ist da? Ich bin es, Mrs. Grant. Nur eines von den Kindern, die heute Nachmittag hier waren. Ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Aber Ihre Klingel geht nicht und... Ich will nichts mehr hören. Gar nichts. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich bin wirklich nur hier, um Ihnen zu helfen. Hören Sie, mein Vater ist Mr. Karen, der Wissenschaftler. Und ich habe... Ach, und woher soll ich wissen, dass du wirklich seine Tochter bist? Das kann jeder erzählen. Du kommst jetzt mit. Nein, bitte lassen Sie mich. Du kommst jetzt mit? Ich sperre dich in die Garage. Und dann rufe ich die Polizei. Wir wollen doch mal sehen, was die dazu sagt, dass du hier nachts eingebrochen bist. Timmy, Timmy, lauf weg! Schnell, lauf doch, lauf! Aber Timmy rannte bellend am Tor hin und her. Immer wieder versuchte er, über das Tor oder den Zaun zu springen, um George zu helfen. Doch vergeblich. Dann rannte der kluge Hund davon. Er lief zur Küste, schwamm zur Insel hinüber und weckte Julien und Dick. Timmy, was ist los? Warum bellst du? Timmy, sei doch leiser. Dem Mädchen muss was passiert sein. Komm schnell, George hätte Timmy längst beruhigt, wenn alles in Ordnung wäre. Ja, du hast recht. George, Anne, ist alles in Ordnung? George, was ist los? Timmy, sei endlich still, bitte. Julian, Dick, wo ist George? Wartet, ich komme raus. Ist sie nicht bei dir im Zelt? Nein, sie ist nicht da. Irgendetwas Schreckliches muss mit George passiert sein. Ich fühle es. Sei doch nicht so albern, Anne. Vielleicht macht George nur einen Spaziergang und Timmy nutzt die Gelegenheit, sich ein bisschen aufzuspielen selbst albern. George hätte Timmy bestimmt mitgenommen, wenn sie nur ein bisschen rumlaufen wollte. Ich habe Angst, julien Ich weiß, ihr ist etwas passiert. Wo kann sie denn hingegangen sein? Wir müssen sie suchen. Los, kommt. George! George, wo bist du? Melde dich doch, George! George! George! George! Sie suchten die ganze Insel ab und Timmy lief ständig bellend neben ihnen her, bis sie merkten, dass ihr Boot nicht an seinem Platz lag. Und dann fiel Dick etwas auf. Timmys Fell ist ja ganz nass. Begreift ihr endlich? George ist mit ihm zum Festland gerudert und er ist allein zurückgekommen. Er ist geschwommen. Ich wusste doch, dass was passiert ist. Arme George. Und wir haben kein Boot. Wir sitzen hier fest auf der Insel. Rednis so ein Quatsch, Dick. Was Timmy kann, das kann ich auch. Ich schwimme rüber zum Festland und hol das Boot. Dann nehme ich euch auf und wir fahren nach Männers Haus. Du meinst, George ist doch zu Mrs. Grant gefahren, obwohl du es ihr verboten hast? Natürlich, wohin sonst? Wartet hier auf mich, ich bin bald zurück. Sei vorsichtig, Julian. Klar, bin ich doch immer. Ein wenig ängstlich warteten Ann und Dick auf Julian. Doch er kam schon bald mit dem Boot zurück. Sie gaben ihm trockene Sachen. Dann ruderten sie zum Festland hinüber, stiegen auf ihre Räder und folgten Timmy. Der kluge Hund lief vor ihnen her und führte sie tatsächlich nach Männers Haus. An der Pforte blieb er stehen, richtete sich auf und blickte unverwandt zur Garage hinüber. Timmy, braver Hund. Er guckt zur Garage hinüber. George, wo bist du? Hier, in der Garage. Lass mich raus. Nicht so laut, sonst wacht Mrs. Grant auf. Er holt mich raus. Sei leise, George. Wir kommen und hol dich raus. Wir klettern über den Zaun und... Nein, da sind Stolperdrähte. Ihr löst einen Alarm aus. Die Garage hat ein ganz klappriges Dach. Könnt ihr es nicht da versuchen? Ja, das machen wir. Komm, die killt mir. Seid vorsichtig. Und du sei nicht immer so ängstlich, Schwesterchen. Schon gut, ich bin oben. Fall nicht runter, Julian. Keine Bange. George, hörst du mich? Ich nehme ein paar Dachziegeln weg. Ist da ein Auto, auf das du steigen kannst? Ja, das genügt. Das Loch ist groß genug. Gib mir deine Hand. Hier, halt fest. Okay, und jetzt hoch. Hallo, das geht ja prima. Ach, danke, Julian. Du kannst dich bei Timmy bedanken, dass wir hier sind. Er hat uns geholt. Guter, lieber Timmy. Danke. Die alte Grant wollte die Polizei holen. Das wird sie jetzt wohl bleiben lassen. Und wir wissen immer noch nicht, ob sie die Juwelen hat oder nicht. Vielleicht erfahren wir das erst, wenn man sie ihr geklaut hat. Am nächsten Tag überprüften sie Männer Farm, das dritte Haus, das in Frage kam. Doch die Besitzerin, Mrs. Langley, war noch sturer und nicht bereit, mit ihnen zu reden. Die fünf Freunde waren ratlos. Sie wussten nicht, wie sie den Dieben nun auf die Spur kommen sollten. Doch da half ihnen der Zufall. Sie waren nach Kirin Village gefahren, um einige Dinge einzukaufen, als George plötzlich aufgeregt stehen blieb. Hey, wartet mal. Was ist denn? Seht ihr den rothaarigen Mann da? Ja. Das ist Lenny, einer der beiden Verbrecher. Wirklich? Dann dürfen wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Ja, wir müssen ihn verfolgen. Vielleicht führt er uns zu dem anderen, zu Karl. Er ja, ist es wirklich. Ich bin mir absolut sicher. Auch wenn er uns nicht zu Karl führt, finden wir vielleicht heraus, wo er wohnt. Hoffentlich steigt er nicht gleich in ein Auto und braust davon. Ach, sei nicht so pessimistisch, Dick. Wenn wir die Autonummer hätten, kriegen wir auch heraus, wo er wohnt. Da hast du wieder recht, Schwesterchen. Er geht in das Gartenlokal, seht ihr? Da ist noch ein Mann. Das ist Karl, wirklich. Ich erkenne ihn wieder, es ist Karl. Das nenne ich Glück. Und was machen wir jetzt? Wir können nicht hier stehen bleiben, das fällt zu sehr auf. Ach, wir setzen uns an den Nebentisch. Sie kennen uns ja nicht und sie ahnen nicht, dass wir sie beobachten. Vielleicht hören wir irgendetwas. Hm, das ist eine prima Idee. Sie setzten sich in die Nähe der beiden Männer, hörten jedoch nur Gesprächsfetzen, mit denen sie nichts anfangen konnten. Nach etwa einer Stunde erhoben sich die beiden und gingen. Sie sprachen noch ein paar Worte miteinander, dann betrat Karl einen Tabakladen und Lenny ging allein weiter. Nun mussten sich die fünf Freunde wohl oder übel trennen. Julian und Anne folgten dem rothaarigen Lenny, die anderen sollten Karl im Auge behalten. Dick, bist du verrückt? Wenn du dir die Nase an der Fensterscheibe plattrückst, bemerkt Karl dich. Pass auf, er kommt jetzt raus. Timmy, sei bloß still. Ich will keinen Ton hören. Er geht zur Hauptstraße. Los, hinterher. War nicht so auffällig. Der bemerkt uns nicht, George. Er hat doch keine Ahnung, dass ihm jemand auf die Schliche gekommen ist. Ja, wenn er sich umdrehen sollte, stellen wir uns vor ein Schaufenster und tun so, als ob wir uns für das interessieren, was da ausgestellt ist. <lacht> Auch wenn wir gerade vor einem Friseurladen stehen? Auch dann. Pass auf, er biegt in die Silver Street ein. Vielleicht wohnt er da. Tatsächlich. Er schließt die Haustür auf. Geht ins Haus. Prima. Komm, wir sehen nach, was an der Tür steht. Hoffentlich steht überhaupt ein Name dran. Ja, wie du siehst. Mhm. Karl Braun. Tatsächlich. Das ist sein Name. Ja. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer der dritte Mann ist. Ja. Dieser Dave. Ach. Komm, das müssen wir ganz schnell ja, den anderen erzählen. Toll. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir einen der Bande finden. Wenn sie uns nach dem Raub der Juwelen entwischen sollten. Ja, aber den Überfall selbst können wir wohl leider nicht verhindern. Nee. Allmählich ging der Monat zu Ende und die fünf Freunde waren nicht weitergekommen. Sie wussten noch immer nicht, welche Frau überfallen und ausgeraubt werden sollte. Am 28. Juli fuhren sie wieder in die kleine Stadt, um einige Briefe für Onkel Quentin zur Post zu bringen. Heute ist der 28. Juli. Übermorgen werden Karl und Lenny das Verbrechen begehen. Hat denn keiner von euch eine Idee? Wir müssen doch irgendetwas tun. Das Einfachste wäre, Karl zu überwachen. Sobald er versucht, Menno Farm oder Menno's Haus zu überfallen, können wir Hilfe holen. Das ist aber riskant, George. Was ist, wenn wir ihn aus den Augen verlieren? Und außerdem ist es gefährlich. Das sind immerhin Verbrecher. Natürlich. Du bist mal wieder feige. Hört hm. bloß auf zu streiten. Dick hat ja angefangen. Ich habe bloß die Wahrheit gesagt. Ja. Bitte hört auf. Beide. Überlegen wir weiter. Karl ist der Kopf der Bande. Wenn wir Pech haben, bleibt gerade er zu Hause, wenn es passiert und lässt Lenny und Dave die Arbeit machen. Das wäre ein ziemlich schlechter Witz. Dann wäre alles für die Katz. Wenn wir doch nur rauskriegen könnten, wer dieser Dave ist. Ohne ihn kann die Bande nicht viel machen, das wissen wir. Durch ihn könnten wir vielleicht mehr fahren. Hey! Hoppla, entschuldige! Ich wollte dich nicht anrempeln. Naja, ist schon gut. Ist ja nichts passiert. Beinahe hättest du die Briefe verloren. Das sind keine Briefe, das sind Telegramme. Ich bin der neue Telegrammbote. Aber leider kenne ich mich überhaupt nicht aus in Kirin Village. Ich bin erst seit gestern hier. Könnt ihr mir helfen? Wobei denn? Ich kenne nicht alle Adressen. Bei einigen weiß ich überhaupt nicht Bescheid. Ich habe sie auch auf dem Stadtplan nicht gefunden. Warum fragst du nicht da drinnen in der Post? <lacht> Weil ich meinen Job verlieren würde, wenn die merken, dass ich mich gar nicht in der Stadt auskenne. Ich komme in Teufels Küche, wenn ich es nicht schaffe, die Telegramme zuzustellen. Ich bin sicher, dass ich dir helfen kann. Um welche Adressen geht es denn? Äh, warte mal. Hm hier, um Marmaduke Chamberlain Smith, Patterson Place und, äh, ja hier, John Davidson, Honeysuckle Cottage. Die beiden finde ich überhaupt nicht. George kannte die Leute, die der Telegrammbote erwähnt hatte und sie konnte ihm beschreiben, wo sie wohnten. Marmaduke Chamberlain Smith, da bricht man sich ja die Zunge. John Davidson gefällt mir besser, zumal ich selbst Dave heiße. Na, vielen Dank auch. Ich muss mich jetzt sputen, sonst gibt's Ärger. Telegramme sollen ja schließlich schnell ankommen, oder? War nett, dich kennenzulernen, Dave. Hat mich auch gefreut. Der Junge heißt Dave. Habt ihr das gehört? Und er hat gesagt, dass er erst seit gestern hier ist. Das könnte der Komplize der Gangster sein. Ja, George, das habe ich mir auch schon gedacht. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie die Diebe vorgehen wollen. Wie denn, Julian? Dave bringt als boot ein Telegramm. Damit lockt er die Frau aus dem Haus... Mhm. Und wenn sie draußen ist, kommen die anderen Banditen und dringen das Haus ein. Das könnte der Plan sein. Aber wer ist das Opfer? Mrs. Grant oder Mrs. Langley? An beide ist schwer ranzukommen. Was tun wir jetzt? Wir müssen bis zum 30. Juli warten. Also noch zwei Tage. Und dann? Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel Dave überwachen. Und was ist, wenn er nicht der Dave ist, der zu den Gangstern gehört? Dann war alle Mühe umsonst. Richtig, Julian. Wenn wir Lenny und Carl überwachen, besteht die Gefahr, dass sie uns entwischen. Also bleibt nur noch eine Möglichkeit. Und die wäre? Wir müssen uns darauf verlassen, dass entweder Männer Farm oder Männers Haus überfallen werden soll. Wir müssen beide überwachen. Richtig. Wenn wir das tun, kann eigentlich nichts schief gehen. Das glaube ich aber doch. Wenn wir beide Häuser überwachen, müssen wir uns teilen. Und dann stehen zwei von uns drei Verbrechern gegenüber. Da kann allerlei schief gehen. Am Abend des 30. Juli teilten sie sich in zwei Gruppen, um die beiden Landsitze überwachen zu können. George und Dick hielten das Haus von Mrs. Grant im Auge, während Ann und Julien sich in einem Schuppen von Männer Farm versteckten. Es ist alles ruhig auf Männer Farm. Nur in einem Zimmer brennt Licht. Wollen wir hier draußen bleiben? Lieber nicht. Die Gangster könnten uns sehen, wenn sie kommen. Wir gehen in den Schuppen. Die Tür lassen wir offen. Jetzt hast du die Hühner aufgeschreckt. Es tut mir leid. Seid doch leise. Leise, ihr blöden Hühner. Komm schnell, wir müssen hier weg. Zu spät, der Hund kommt. Und nicht nur der. Komm ja, sie aus dem Stall. Ich habe ein Gewehr. Kommen Sie, oder ich sorge dafür, dass der Hund sie heraustreibt. Wir kommen ja schon, Mrs. Langley. Bitte, halten Sie den Hund fest. Hab ich es mir doch gedacht. Ein Junge und ein Mädchen, so jung noch und schon Einbrecher. Aber nein, Mrs. Langley, das ist ein Missverständnis. Wir sind hier, weil wir erfahren haben, dass Diebe bei Ihnen einbrechen wollen. Und wir wollten nur das Haus beobachten, um die Polizei zu rufen, sobald die Diebe da sind. Die Polizei rufen? Das ist eine gute Idee. Genau das werde ich jetzt tun. Lust? ins Haus mit euch und wagt ja nicht wegzulaufen. Entweder ich erwische euch mit dem Gewehr oder der Hund holt euch zurück. Aber Miss Lengley, wir... Kein Wort mehr. Ab ins Haus. Los. Los. <lacht> George und Dick hatten mehr Glück. Sie waren noch gar nicht lange dort, als Dave, der Telegrammbote, erschien. Er klingelte an der Pforte. Du hattest recht, George. Das ist Dave. Er ist wirklich der Komplize der Gangster. Hast du gehört? Ein Auto ist gekommen. Da sind die anderen. Psst, sie kommen. Mrs. Grant auch. Ja, sie kommt zum Tor. Was ist los? Was wollen Sie so spät noch? Ein Telegramm für Sie, Madame. Mit einem Begleitzettel, den Sie unterschreiben müssen. Warten Sie, ich öffne das Tor. Sieh doch, Dick. Da sind die anderen beiden. Lenny und Karl. Was machen wir denn nur? Sollen wir Mrs. Grant warnen? Bloß nicht. Dann schnappen uns die Diebe und sperren uns ein. Und dann kann niemand Mrs. Grant helfen. Leise, Timmy. Um Himmels Willen, sei leise. Wo ist das Telegramm? Hier. Lenny, Karl, kommt. Ich haus mit ihr, schnell Karl, pass auf die Stolpertreiter auf, damit wir keinen Alarm auslösen Könnte sein, dass wir damit die Polizei rufen Keine Angst, Lenny, das war doch der Trick Die Alte hat sie ausgeschaltet, um das Telegramm entgegennehmen zu können Von Dave Die drei Banditen schleppten die arme Mrs. Grant ins Haus Die Tür fiel hinter ihnen zu und es wurde wieder still So eine gemeinheit jetzt müssen wir handeln dick ich schwinge mich auf mein rad und hole die polizei ich bin bald wieder hier ja ja beeile dich und was machst du ich schleiche mich mit timmy ans haus heran vielleicht kann ich sehen was da drinnen geschieht Er fuhr so schnell er konnte. Doch dann war alle Mühe vergeblich. Die Polizeiwache war unbesetzt. Ratlos kehrte er auf die Straße zurück. Ein älterer Mann trat aus dem Nachbarhaus. Na Junge, was suchst du denn hier noch so spät am Abend? Die Polizei, Sir. Ich wollte den Sergeant sprechen, aber es ist niemand da. Da wird auch so bald niemand sein. Der Sergeant und die anderen sind zur Männerfahrung gerufen worden. Es heißt, dass dort eingebrochen worden ist. Männerfarm? Bei Mrs. Langley? Oh, genau da. Scheint sich um Hühnerdiebe zu handeln. Oh, so ist das. Gibt keine ehrlichen Leute mehr. Entsetzt blickte Dick dem Mann nach. Die Polizei war nach Männerfarm gerufen worden? Das konnte nur eins bedeuten. Julian und N. waren überrascht worden und nun hielt man sie für Diebe. Dick verlor keine Zeit. Er stieg auf sein Rad und fuhr so schnell er eben konnte nach Männerfarm. Endlich, die Polizisten sind im Haus. Ann! Julian, wo seid ihr? Hey, Junge, wohin willst du? Dick, wie kommst du hierher? Was ist passiert, Julian? Sag doch schon. Tch, man hält uns für Hühnerdiebe. Bloß weil ich ein paar Hühner aufgeschreckt habe. Das glaube ich einfach nicht. Das ist doch verrückt und ausgerechnet jetzt sind die Diebe bei Mrs. Grant in Männers Haus. Was ist los? Was sagst du da? Ich muss ihn erklären, Sir. Wir haben von einem Überfall erfahren. Und wir haben versucht, ihn zu verhindern, aber. Dick brauchte eine ganze Weile, bis er die ganze Geschichte erzählt hatte. Er drängte zur Eile, doch die Polizisten wollten ganz genau wissen, was es mit der Bande der Juwelendiebe auf sich hatte. Auf Männers Haus schlich sich George mit Timmy an ein Fenster heran, das nur angelehnt war. Sie sah Lenny, Carl und Dave um Mrs. Grant herumstehen. Die arme alte Frau war an einen Stuhl gefesselt. Feiglinge sind sie. Feiglinge. Drei Männer und eine schwache Frau. Das sie. Seien Sie still, Mrs. Grant. Wir tun Ihnen nichts. Wenn Sie uns sagen, wo die Juwelen sind, kommen Sie schon. Heraus damit. Die Juwelen? <lacht> Was für Juwelen? Ich habe keine. Ich bin eine arme Frau. Hören Sie auf mit dem Unsinn. Wir wissen genau Bescheid. Es handelt sich um berühmte Edelsteine, die Ihre Familie einst von Königin Victoria erhalten hat. Wenn Sie so gut informiert sind, dann sehen Sie sich doch oben um Haus. Suchen Sie die Juwelen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Also gut. Wir suchen. Wir haben Zeit genug und wir werden die Juwelen finden. Verlassen Sie sich darauf. Kommt, wir sehen uns im Haus auch. Ja, ja, tun Sie das. <lacht> Mrs. Grant! Mrs. Grant! Wer Ich bin es, Mrs. Grant. Erinnern Sie sich? Ich war schon einmal hier, um Sie vor Dieben zu warnen. Sie wollten uns nicht glauben. Und jetzt sind Sie im Haus. Hätte ich doch auf dich und deine Freunde gehört... Warten Sie, ich steige durchs Fenster und befreie sie. Komm, mir, du auch. Nein, nicht zu mir rein. Lauf und hol die Polizei. Die ist gleich hier. Mein Cousin Dick holt sie gerade. So, ich binde sie los. Nein, lieber nicht. Ich habe eine bessere Idee. Du sagst, die Polizei ist gleich hier. Ja, es kann nicht mehr lange dauern. Wenn diese Diebe meine Juwelen finden, flüchten sie damit und ich kriege sie nie wieder. Wenn wir die Juwelen aber verschwinden lassen, suchen sie weiter. Das kostet Zeit. Sie werden immer noch suchen, wenn die Polizei hier eintrifft und dann haben wir sie. Sie sind eine kluge und mutige Frau, Mrs. Grant. Aber wie stellen Sie sich das vor? <lacht> du wirst die Juwelen nehmen und damit weglaufen. Eine gute Idee. Sie können mir vertrauen. Sagen Sie, wo die Juwelen sind. Geh nach oben auf den Boden. Aber beeil dich. Die Juwelen sind in dem Balken direkt neben der Treppe. Wenn du den Balken abtastest, kannst du fühlen, dass da eine Vertiefung ist. Darin sind sie. Und jetzt beeil dich. Ja, bin schon unterwegs. Komm, Timmy. Aber leise, leise. Ja, keine Angst. Hm. Carl, Lenny und Dave durchsuchten das ganze Haus. Schließlich fanden sie eine wunderbare Schmuckkassette aus Smaragd. Zweifellos ein wertvolles Stück. Aber sie war leer. Mag sein, dass die Kassette einiges wert ist. Aber deshalb sind wir nicht hier. Oh, also sind die Juwelen. Hm, mit der Kassette sind wir jedenfalls nicht zufrieden. Moment mal. Da oben auf dem Boden ist doch jemand. Kommt schnell, den schnappen wir uns. Da ist noch jemand hinter den Juwelen her ein Mädchen Pass auf, der Köter! Kommen Sie ja nicht näher, Timmy beißt Sie Mit dir und dem Hund werden wir fertig Gebt lieber auf und ruft den Hund zurück Oder es geht euch beiden schlecht Na gut, Timmy Brav, guter Hund, lauf und lass uns allein Na Also, warum nicht gleich so? Die Diebe packten George und brachten sie nach unten. Dort fesselten sie sie neben Mrs. Grant an einen Stuhl. Danach setzten sie die Suche nach den Juwelen fort. Die alte Mrs. Grant blickte ihre Mitgefangene voller Sorge an. Mädchen, was ist passiert? Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Grant. Es ist alles in Ordnung. Wo sind meine Juwelen? An einem sicheren Platz. Nur noch wenige Minuten vergingen, bis George mehrere Autos vorfahren hörte. Autotüren klappten und dann eilten Polizisten ins Haus. Die Diebe leisteten keinen Widerstand. Sie wurden verhaftet und abgeführt. Nur noch der Sergeant blieb zurück. Er hatte Dick, Julian und Anne mitgebracht. Ich danke euch, Kinder. Ohne eure Hilfe wäre tatsächlich alles verloren gewesen. Nicht zu danken, Mrs. Grant. Das haben wir gern getan. Ja, klar. ja, natürlich Wenn sie uns nur schon früher geglaubt hätten. Jetzt weiß ich, dass ich das hätte tun sollen. Aber man liest ja so viel schlimme Sachen, gerade von jungen Leuten. Die aber auf diese vier ganz sicher nicht zutreffen. <lacht> Und auf den Hund auch nicht. Nein, natürlich nicht. Aber eine Frage hast du mir noch immer nicht beantwortet. Wo sind denn nun meine Juwelen? Ach, wissen Sie, Mrs. Grant, als die Diebe mich auf dem Boden erwischten, da hatte ich Angst, dass sie mir die Juwelen wegnehmen würden. Hm. Also habe ich sie ganz schnell aus dem Haus geschafft. Du hast sie weggebracht? Aber wie denn? Wie konntest du das? Das war ganz einfach, Mrs. Grant. Bei den Juwelen handelt es sich um ein irrsinnig wertvolles Halsband, nicht? Ja, ja, das ist richtig. Ich habe es Timmy um den Hals gebunden und ihn weggeschickt. Die Gangster haben nicht gemerkt, dass er das Halsband umhatte. Oh, was? Timmy hat es? Das ist toll. Eine prima Idee, George. Darauf wäre ich nie gekommen. Komm her zu mir, Timmy. Ja, ist gut, so ist brav. Sehen Sie, Mrs. Grant, hier ist die Halsband. Das gute alte Erbstück. <lacht> toll. Nie, <laughs>